22. У неділю будівля, де знаходиться мій офіс, завжди зачинена. Я встромив ключ у замок, швидко повернув, щоб відкрити, і різко витяг. Я не поїхав ліфтом, а просто піднявся сходами так швидко, як тільки міг. Сходи на 5 поверхів. Займає менше хвилини, але я шкодував про кожну секунду. Легені горіли, а в роті пересохло, коли я піднявся і побіг коридором до офісу. У холі було тихо, порожньо і темно. Єдине світло від знаку виходу та похмурого дня на дворі. Тіні простягалися і осідали в закритих дверних отворах. Двері ж до мого кабінету були прочинені. Я чув, як скрипів стильовий вентилятор на старому кріпленні під важким хрипом власного дихання. Верхнє світло не горіло. Але лампа для читання на столі, мабуть, працювала, тому що жовте світло окреслювало дверний отвір і золотистою смугою лягало на підлогу холу. Я зупинився на порозі. Руки так тримтіли, що ледве вдавалось тримати посох і жезл. «Мерфі!» Покликав я. «Марфі, ти чуєш?» Мій голос був хриплий, задиханий. Я заплющив очі і прислухався. Здалося навіть, що я почув дві речі. Перша – важкий вдих зі слабким стогоном на видиху. «Марфі». Друга – сухий скриготливий звук. Відчувався запах пороху в повітрі. Від раптового гніву стиснулася щелепа. Маленьке звірятко Віктора Селза, чим би воно там не було, скривдило мого друга. Чорт забирай, я не збираюсь стояти тут і давати йому можливість хазінувати над офісом. Я штовхнув двері посохом і увірвався до кабінету, простягнувши перед собою вибуховий жезл, а на язику вже крутились слова закляття. Прямо перед дверима кабінету стояв стіл, заставлений низкою брошур з такими назвами, як «Справжні відьми не плавають так добре» та «Магія у двадцять першому столітті». Деякі з них я сам написав. Вони призначалися для допитливих людей, які хотіли дізнатися про відьом і магію. Я на мить присів, спрямувавши жезл під стіл, але нічого не побачив. Потім підвівся, озираючись назад і вперед. З жезлом напоготові. Праворуч від дверей стіна заставлена шафами для документів і кількома м'якими кріслами. Шафи зачинені, але під одним зі стільців щось могло ховатися. Яков знов ліворуч зазирнув за двері до кабінету і притиснувся плечима до стіни, не зводячи очей з кімнати. Мій робочий стіл стояв у дальньому кутку праворуч, коли заходиш у двері по діагоналі від них. Це кутовий кабінет і на обох зовнішніх стінах вікна. Штори, як завжди, закриті. Вентилятор, що стояв у центрі кімнати, обертався зі стомленим стогоном при кожному оберті. Я тримав очі відкритими, а чуття на поготові. Стримував гнів і примушував себе зберігати обережність. Щоб не сталося з Мерфі, я не принесу їй ніякої користі, якщо дозволю цьому ж трапитися зі мною. Тож мої рухи були повільними, і я тримав посух напоготові. Я побачив теніски мерфі під столом. Через те, як вона скрутилася на боці, і під яким кутом вона підігнула ноги, не можна було розгледіти решту її тіла. Я пройшов вперед, крокуючи до центру задньої стіни, тримаючи вибуховий жезл на рівні пістолета і побачив Керін повністю. Марфі лежала, згорнувшись калачиком на боці. Її золотисте волосся недбало розсипалося по голові. Очі розплющені і сліпо дивилися в простір. Одягнена в джинси, сорочку на гудзиках і атласну куртку-кепс. Ліве плече заплямоване кров'ю, а пістолет лежав поруч за кілька футів. Серце підскочило до горла. Я почув, як вона зробила вдих і застогнала, коли видихнула. — Мерфі! — сказав я і додав, голосніше. «Мерфі — Мерфі! Я побачив, як вона ворухнулась, маленький рух, який був відповіддю на мій голос. — Легше, легше! розслабся, Не намагайся рухатись! Я спробую тобі допомогти! Дуже повільно я опустився на коліна поруч з нею, оглядаючи кімнату. Відклавши посох у бік, я помацав її горло. Пульс прискорений, ниткоподібний. Крові пролилося недостатньо, щоб вважати це серйозною травмою. Я доторкнувся до її плеча і навіть крізь куртку відчув набряк. «Гаррі?» – прошепіла Керрін. «Це ти!» «Це я, мерв. сказав я, відклав у бік вибуховий жезл і повільно потягнувся до телефону. Середня шухляда столу, де лежав талісман у вигляді Скорпіона, була відкрита і порожня. «Просто зачекай, я викличу швидку і когось на допомогу». «Не можу в це повірити. Ти меризотник!» Прохрипіла Мерфі і трохи заворушилася. «Ти мене підставив?» Я дістався телефону і набрав 911. «Тихше, Мерф! Тебе отруїли, і зараз потрібна допомога, причому швидко». Оператор взяла трубку і записала моє ім'я та адресу. Я сказав, щоб вона вислала швидку допомогу, готову надати допомогу при отруєнні, а вона сказала залишатись на лінії. Не було часу залишатись на лінії. Щоб не зробило це з Мерфі, воно все ще десь поруч. Я повинен витягнути її звідси. Потім повернути талісман Віктора, щоб мати можливість використати його зброю коли поїду до будиночка біля озера. Мерфі знову заворушилася, а потім я відчув, як щось тверде і холодне обхопило моє зап'ястя і клацнуло. Я моргнув і подивився на неї. Щелепа Мерфі застигла у впертій посмішці, коли вона клацнула іншим кінцем наручників на власному зап'ясті. — Тебе заарештовано! — прохрипіла вона. — От ти син! — Зачекай, відведую тебе в кімнату для допитів. Нікуди не дінешся. Я витріщився на неї, приголомшений. «Мерв!» заїкнувся я. Господи, ти не знаєш, що робиш. Ще й як знаю, сказала вона. Її губи скривилися у чомусь на кшталт звичайної посмішки. Вона покрутила головою, кривлячись від болю і примружилася. Треба було Поговорити зі мною вранці, Попався, Дрезден. Вона обірвалася, бо не вистачило повітря, і додала. Гівнюк. Вперта ти, чортова сука! На секунду я розгубився, потім похитав головою. Треба забрати тебе звідси, поки воно не повернулось. Я нахилився вперед, щоб спробувати підняти Керрін. Саме тоді Скорпіон вилетів на мене з тіні під столом з різким вибухом сухого, шкваркотливого руху. Це вже не жук, якого можна розчавити пальцями. Розміром з великого терьєра, весь коричневий і блискучий, він наближався так швидко, що було важко помітити. Я рефлекторно відсахнувся від нього». І побачив його хвіст, як жало метнулося вперед, і на волосину пролетіло повз моє око. Щось прохолодне і вологе зачепило щоку, і шкіра почала горіти. Отрута. З переляку я смикнув ногою, і тим самим випадково відштовхнув від себе посух і жезл. Довелося відчайдушно пірнати за останнім. Наручники Мерфі не втримали мене, і ми обидва охнули, коли сталеві смуги в'їлися в руки біля зап'ястя. Я потягнувся до Жезла, відчув його гладеньку округлість на кінчиках пальців, а потім пролунав ще один хлюпаючий звук, і Скорпіон опинився у мене за спиною. Жезл вискочив з подушечок пальців і відкотився в бік. Тепер недосяжно. Часу на закляття не було... Тому я схопився за шухляду столу, ровучко висмикнув її з рами і ледве встиг просунути між Скорпіоном і собою. Пролунало шипіння в повітрі і хрускіт зламаного дерева. Жало Скорпіона встромилося в дно шухляди і міцно застрягло. А потім все ж пробило дірку в спортивних штанях і впилися мені в ногу. Я закричав і відкинув шухляду. Скорпіон із застряглим хвостом полетів за нею, тож вони обидва приземлилися в купу за кілька футів від мене. Це тобі не допоможе, Дрезден, безладно застогнала Мерфі. Вона, мабуть, була надто накачана отрутою, щоб зрозуміти, що саме відбувається. Я арештовую тебе, припини опиратися, я хочу отримати від тебе відповіді негайно. Іноді мерф! «Ти й неабияк ускладнюєш речі. Тобі хто-небудь коли-небудь говорив про це?» Я нахилився до неї, просунув своє зап'ястя в наручниках під її руку і навколо спини. «Мої колишні чоловіки!» – застогнала вона. Я напружився, підняв нас обох з землі та почав шкутильгати до дверей. Відчувалась кров на нозі і горяча і ненависна біль там, де її роздер Скорпіон. «Що відбувається?» Розгубленість і страх керували голосом Мерфі. «Гаррі, я нічого не бачу!» Трястя. Отрута починала діяти. Отрута, звичайного коричневого скорпіона, що мешкає на більшій частині території Сполучених Штатів, не набагато небезпечніша за окуз джмеля. Звісно, більшість джмелів не завбільшки з сімейну собаку, а Мерфі дуже мініатюрна. Якщо в її організм потрапило багато яду, всі шанси проти неї. Потрібна медична допомога. І бажано, негайно Якби мої руки були вільні, то можна було б взяти посух, жезл, вступити в бій. Але аж ніяк, бо всі шанси пов'язані з Мерфі. Навіть якщо я зможу оборонятись, Скорпіон може стрибнути на Керін, знову вжалити і вбити її. Шукати ключі... Теж так собі ідея. Тому що немає часу і можливості підібрати їх до наручників один за одним. Будь-яке закляття, яке можна застосувати досить швидко, щоб зламати наручники, напевно, розірве і мене. А на більш м'яке закляття для втечі не було часу. «Чорт забирай тату!» – подумалось мені. «Дуже хотів би, щоб ти дожив до того часу, щоб показати мені, як вислизати з наручників». «Гаррі!» — повторила Мерфі. Її голос тремтів. «Що відбувається? Я нічого не бачу». Я, затамувавши подих, потягнув Мерфі до дверей, не відповідаючи. Позаду почулось несамовите шкрябання і клацання. Я озирнувся через плече. Жало Скорпіона міцно застрягло в шухляді, але тварюка швидко розривала деревину на шматки своїми клішнями та лапами. Яков дув, повернувся і, шкутильгаючи, якось вийшов з офісу разом з Мерфі і попрямував до коридору. Мені вдалося навіть однією ногою зачинити двері. Ноги Керрін майже не тримали, а різниця в наших зростах робила подорож до біса незручною. Я напружувався, щоб утримувати її у вертикальному положенні і рухатись. А у кінці коридору чекали двері на сходи праворуч і ліфт ліворуч. Я зупинився на мить, задихаючись, намагаючись не дозволити звукам тріску дерева в коридорі похитнути мої судження. Мерфі притулилась до мене, втративши дар мови, і чи дихала вона, я не міг сказати. Ніяк не можна нести її вниз по сходах. Бо ніхто з нас не має для цього сил. Швидка допомога приїде за лічені хвилини, і якщо я не встигну віднести Мерфі, то вона помре. Я скривився. Ненавиджу ліфти. Але натиснув на кнопку і став чекати. Круглі лампочки над дверима почали рахувати до п'яти. Звуки шматування дерева припинились, і щось врізалось у двері кабінету, брязнувши по рамі. «Пеклів дзвін, Гаррі!» Сказав я вголос і подивився на лампочки. Цифра два. Палу задовженою приблизно в десять століть і цифра три. «Ну швидше!» Буркнув я і натиснув на кнопку ще сотню разів. Я згадав про браслет зі щитами на лівому зап'ясті. Спробував зосередитися на ньому, але не зміг, бо він знаходився під Мерфі. Тому я поклав керін так обережно і швидко, як тільки зміг, підняв ліву руку і зосередився на браслеті. Нижня третина дверей мого кабінету вилетіла назовні, і коричневе блискуче тіло скорпіона майнуло в коридор і врізалося в стіну. Він став більше. Клятий монстр виріс. Він відскочив від стіни з жахливою спритністю, швидко зрінтувався в мою сторону і помчав по коридору так швидко, як не може бігти людина. Його лапки клацали і несамовито самовитож крябали по підлозі. Він стрибнув на мене, витягнувши клешні, блиснувши жалом. Я зосередив волю на захисному щиті, який мені допоміг сформувати і підтримувати браслет, намагаючись матеріалізувати його до того, як Скорпіон мене вдарить. Мені це вдалося, ледве-ледве. Невидимий повітряний щит зустрів монстра на відстані витягнутої руки і відкинув назад на спину. Там він поборсався якусь секунду, незграбно здригаючись. Позаду мене дзенькнув ліфт, і двері граціозно відчинились. Не маючи часу на делікатність, я схопив Мерфі за зап'ястя і потягнув в ліфт, натиснувши на кнопку «Вести бюль». У холі Скорпіон випрямив хвіст, випростався, знову націлився і полетів в мою сторону. Не було часу, щоб виставляти щит. Я закричав. Двері ліфта з гуркотом зачинилися. Пролунав різкий удар, машина загриміла, коли Скорпіон врізався в неї. Ліфт рушив з місця, а я спробував відновити дихання. Що це в біса було? Це не просто комаха якась. Він надто швидкий, надто розумний. Скорпіон влаштував мені засідку, чекаючи, поки я відкладу зброю, щоб напасти. Це, напевно, щось інше. Якась енергетична конструкція. Маленька, але створена для того, щоб поглинати енергію, ставати більшою і сильнішою. Членистонога версія монстра Франкенштейна. Він не був реально живим. Лише големом, роботом, запрограмованою річчю з певною місією. Віктор, мабуть, з'ясував, куди подівся його талісман, та наклав на нього закляття, щоб той нападав на кожного, хто його торкнеться. Божевільний він вилупок. І Мерфі натрапила прямо на нього. Він різ, ставав швидшим, сильнішим і злішим. Просто врятувати Мерфі недостатньо. Треба знайти спосіб впоратися зі Скорпіоном. Не хотілося цього робити, але я був єдиним у кварталі, хто здатен на це. Занадто велика потенційна небезпека. Що як він не припинить рости, треба знищити його, поки він не вийшов з-під контроль. Лампочки на панелі ліфта продовжували відраховувати. Чотири, три, два. А потім ліфт здригнувся і зупинився. Лампочки замиготіли і згасли. «От лайно!» – сказав я. «От не зараз! Не зараз!» Ліфти, здається, мене ненавидять. Я тиснув на кнопки, але нічого не відбувалось. А через секунду з'явився клубок диму, і світло кнопок теж згасло, залишивши мене в темряві. Аварійне освітлення увімкнулося лише на секунду. Потім пролунав тріск палаючої проводки, і воно теж зникло. Ми з Мерфі залишилися сидіти в темряві на підлозі. Над головою, зовні, в шахті ліфта, лунав скрегіт металу. Я подивився на невидимий у темряві дах кабіни ліфта. «Це, мабуть, якийсь жарт», – пробурмотів я. Потім пролунав охуркіт, і щось вагою з невелику горилу впало на дах ліфта. Настала секундна тиша, а потім це щось почало оглушливо рватися крізь дах. — Та ви знущаєтесь! — закричав я, але Скорпіон не знущався. Він відривав дах ліфта, брязкаючи болтами та опорами, змушуючи машину стогнати. У темряві здіймався пил, невидимий для моїх незрячих очей. Ми ніби сардини в банці, що чекали, коли їх відкриють і з'їдять. І було відчуття, що, якщо ця тварюка вжалить мене зараз, то отрута і не знадобиться, бо я стіку кров'ю ще до початку її дії. «Так, думай, Гаррі!» Я спробував зібратися. «Думай, думай, думай!» Отож, я застряг у непрацюючому ліфті, прикутий наручниками до непритомної подруги, яка помирала від отрути. А магічний Скорпіон, розміром з невеликий французький автомобіль, намагався прорватися до мене і розірвати на частини. Жезл, посох та інші штучки, які я брав з собою у версіті, розрядилися, а браслет щит лише відтермінував би неминуче. Довга смуга металу відірвалася від даху, пропускаючи смужку тьмяного світла. І я подивився на підчерев'я Скорпіона, Побачив, як він струмив клешню у пролом і почав робити отвір ширше. Треба було розбити його, коли ця тварюка була лише талісманом. От просто зняти черевик і розбити його прямо на столі. Серце підскочило до горла, коли ця істота нахилилася вгору, загнала дослідницькі клішні в верхню третину ліфта. Я сціпив зуби і почав втягувати в себе кожну унцю сили, яка ще лишалась. «Я знав, що це марно. Можна, звісно, спрямувати вогняний шторм на потвору, але закляття розжарило б метал, і той дощем обрушився б на нас, і зробив би шахту ліфта надто гарячою для того, щоб можна було врятуватися. Але присягаюся богом, я не збирався просто дозволити цій штуці зжерти мене. Можливо, якщо все зробити правильно, то вдасться зловити тварюку в стрибку». Звести до мінімуму шкоду, яку я завдам навколишньому світу. Проблема полягала в тому, що я не дуже добре вмію викликати такі закляття. Багато швидкості, багато сили, але мало витомченості. Для цього існували посох і жезл. Вони були розроблені, щоб допомагати сфокусувати силу, дати над нею точний контроль. Без них я ніби камікадзе, з у гранат, пристебнутих до пояса. І тут мене осяяло. Я думав не в тому напрямку. Я перевів погляд зі стелі на підлогу ліфта і притис до неї долоні. На мою голову і плечі посипалися шматки чогось, а клацання із крегіт Скорпіона стали гучнішими. Я зібрав усю силу, яку зміг, і сфокусував її під долонями. Під ліфтом у шахті був простір, і саме туди я потягнувся, до повітря, а не до вогню. «Просте закляття, яке я робив сотні разів!» «Ну, принаймні, так я себе запевняв!» «Воно нічим не відрізнялося від прикликання мого посуха до руки, тільки трохи сильніше!» «Венто сервітас!» Закричав я, вкладаючи в закляття кожну краплинку сили, кожну унцію гніву, кожну крихту страху, що жили в мені. А там, унизу, на мій поклик здійнявся вітер». Суцільний стовп повітря, який підхопив ліфт, наче велетенська долоня, і жбурнув його вгору, крізь темряву ліфтової шахти. Гальма заскрипіли, розлетілися іскрами, і ліфт почав розвалюватися на шматки, які падали в дірку, ту, що розривав скорпіон. Сила цього удару притиснула мене до підлоги. Почулося довге, наростаючи виття, коли механізм розігнався вгору по шахті ліфта. Я й не гадав, що буде такий сильний порив вітру, і молився, щоб він не повбивав нас з Мерфі. Ліфт мчав угору, угору, угору, і я відчував, як обличчя обвисає від цієї швидкості. Будівля, де я знімав офіс, мала 12 поверхів. Ми почали з другого. Тож, якщо припустити, що в середньому йде 9 футів на поверх, то відстань до даху будівлі майже 100 футів. Машина здолала цей шлях менш, ніж півдюжини шалених ударів серця, пролетіла по з блоки у верхній частині і врізалася в дах шахти, наче дзвін на атракціоні з кувалдами в парку розваг. Удар втиснув скорпіона в бетон із серією різких тріскучих звуків. Хіти нові пластини тріснули і розкололися, перетворивши його на безформну коричневу пляму. Безбарвно слиз. Ектоплазма магічно створеної маси вихлюпнулася між розтрощеними пластинами і зникла десь у просторі шахти. У той же час нас з Мерфі підкинуло вгору, і ми зустрілися з липкою масою на півдорозі. Я прикрив Керрін своїм тілом, намагаючись встромитися між нею і дахом, і вдарився спиною об нього так сильно, що побачив зірочки. Ми вільно впали на підлогу ліфта, переплутавшись кінцівками, і марфі застогнала від болю, коли я приземлився на неї. Мить я лежав нерухомо, приголомшений. Скорпіон мертвий. Я вбив його, розчавив між ліфтом і дахом шахти, і облив себе і марфі отрутою, роблячи це. Що ж, схоже, я врятував наші життя від смертоносної тварюки, незважаючи ні на що. Але ніяк не вдавалося позбутися настирливого відчуття, що я про щось забув». Ліфт трохи застогнав, а потім здригнувся і почав сповзати назад у шахту, більше не підтримуваний потужним, але нетривалим стовпом вітру, який підняв його нагору. Ми падали назад тим же шляхом, яким піднялися. І у мене було відчуття, що нам внизу буде не набагато краще, ніж Скорпіону там, нагорі. «Що ж, пора використати браслет». І я, не гаючи ні секунди, Мерфі до себе і створив щит навколо нас. Було лише кілька секунд, щоб зосередитися і подумати, бо не можна робити щит навколо нас надто крихким, не можна надто міцним, інакше ми просто розіб'ємося об його внутрішню поверхню, тому треба надати йому певної гнучкості, щоб розподілити величезну силу різкої зупинки на першому поверсі. Темно, а часу обмаль. Нас з Мерфі підняло до центру ліфта, поки я розсовував щит навколо нас, заповнюючи простір шаром за шаром гнучкого захисту напівзв'язаних молекул повітря та візерунків сили, призначених для розповсюдження удару навколо. Виникло відчуття тиску, ніби мене раптово запхали в пінопластову упаковку з-під арахісу. Ми падали все швидше і швидше. Я відчував, що наближається дно шахти». Пролунав страшенний звук, і я щосили вчепився в щит. Коли ж розплющив очі, виявилося, що я сидів на підлозі розбитого вщент ліфта, тримаючи на руках непритомну Мерфі. Двері шахти видали деформований, скиглячий звук, а потім здригнулися і відчинились. Пара медиків з аптечками в руках стояли, дивлячись на ліфт, на нас з Мерфі, і їхні щелепи відвисли до колін. Скрізь клубочилася пилюка. Я вижив. Я моргнув, трохи приголомшений. Я вижив. Я подивився на себе, на руки і ноги. Здається, все на місці. Тоді я відкинув голову назад і зареготав сухвалим сміхом, гігантським, перебільшеним вигуком первісної радості. «Отримай, Вікторе тінь!» Вигукнув я. «Ха!» «І це все, на що ти спроможен, ти, виродок лярвистий! Якщо так, то я візьму свій посох і запхаю тобі в сраку!» Я все ще сміявся, коли лікарі швидкої допомоги підняли мене і допомогли нам з мерфідійти до машини швидкої допомоги. Занадто здивовані, щоб ставити нам якісь запитання. Я бачив, як вони обидва насторожено дивились на мене, а потім перезирнулись між собою, що означало – що вони збираються вколоти мені заспокійливе, як тільки з'явиться можливість. ЧЕМПІОН! Заявив і я, все ще відчуваючи приплив адреналіну за з річку Колораду, коли мені допомагали дійти до машини швидкої. Я підняв кулак у повітря, ледь помічаючи або дбаючи про те, що мій браслет зі срібних щитів перетворився на почорніле кільце зі скручених і зів'ялих ланок, спалених до непотрібності енергією, яку я пропустив крізь нього. «Ну я мужик! Ах, тінь, тобі краще запхати голову собі ж між ніг і собі ж відсмок!» Медики допомогли мені вийти на вулицю. Під дощ. Мокрі ляписи дощових крапель по обличчю змусили мене замовкнути і протверезіти швидше, ніж будь-що інше в світі. Я раптом гостро усвідомив що на моєму зап'ясті наручники і немає більше талісмана Віктора, щоб використати його власну силу проти нього ж. А Віктор все ще там, у будиночку біля озера, і у нього все ще пасмо мого волосся, і він все ще планує вирвати мені серце, коли шторм дасть необхідну силу. Я вижив, Марфі також, але радість була передчасною. Немає чого святкувати. Я підняв обличчя до неба. Грім загуркотів зовсім близько. Блискавки танцювали над головою десь у хмарах, відкидаючи дивне світло і спектральні тіні крізь розбурхані хмари. Наближався шторм.